Акцію призначено на ніч 16 червня. Почали з вартових, задивлених у бік лісу. Вони навіть не встигли розпрощатися з життям, так все швидко і несподівано сталося. Те саме відбулося і з червоноармійцями, яким довірили охорону нічного відпочинку командирів. Нарешті сухий кашель револьвера пробудив село. Це Онайско грабарчук застрелив Свого взводного, який, вискочивши на ганок, почав був щось з опалу командувати. А ось Орелий з завданням не впорався. Його взводний зник у городах. Два англійські кулемети Льюїса повстанців, які врівноважено пильнували площу, де під час тривоги мали збиратися червоноармійці, не дочекалися жертв. Ніхто й не думав чинити опору. Москалі у білизні тікали до мостів. Хто ж знав, що там їх не зовсім привітно зустрінуть рушниці та кулемети терористичних боївок? Довелося кидатися у непривітні хвилі похмурого Бугу. Добре, що роздягнутися не треба було. Та це не всім допомогло. Багато втопилося, дехто дістав кулю. А підмога, яка посунула з лівого берега Бугу від сторони цукроварні та уладівки Забужанської, так званого Забужжя, під кулеметними чергами, зникла швидше, ніж з'явилася. Довго розкошували від успішного бою – накликати на свою голову неприємності. Тому і сигнал збірки не забарився. Трофеї були багатими – майже 100 коней, багато сідел, одна тачанка з кулеметом. З одного боку, це тішило, але з іншого – відділ, обтяжений трофеями, майже повністю втратив боєздатність. Кожний козак тримав на поводу одного, а то й двох коней, а в окрузі – три кінні полки – 10-й у Янові, 11-й і 12-й у Хмільнику та навколишніх селах Новий командир 2-ї дивізії Червоного козацтва Іван Дубовий зі шкіри вилізе, а намагатиметься відібрати коней Він нещодавно змінив на посаді комдива Шмітта, якого зняли за те, що в районі дислокації своїх гарнізонів не здавив повстанчого руху Таурел встиг підмочити репутацію і Дубового Розгром 9-го полку під Кожухівським майданом відбувся вже тоді, коли комдивом був Яничар Дубовий. Командував Дубовий і 20 травня шістьма полками, які не змогли дати ради, ще з десятьма козаками Орла. Врешті сталося те, чого побоювався отаман. За допомогою сексотів червоні вистежили маршрут повстанців, які здійснили кидок аж до села Педоси. Козаки планували переднювати на хуторі Осічок, а потім вечірнім переходом дістатися до Вербецького майдану, де Павло Коноплянко вже приготував обрік для коней та їжу для козаків. До Вербецького майдану мав зголоситися і Євген Ковбасюк на чолі пішої частини. Та коло хутора Теси довелося прийняти бій. Більшовики з'явилися з боку Новокостянтинова. Спочатку отаман побачив чотири сотні, а потім із-за горба випірнуло ще дві – це були 11-й і 12-й кінні полки. Що робити? Відходити на Литичівський ліс пізно. Довелося приймати бій. Хоч позиція повстанців була і вигідною, та ворог мав ініціативу і значну чисельну перевагу. Під прикриттям вогню кулеметів та чанок червоний дивізіон сходу атакував праве крило повстанців. Від кулеметних черг трава лягала хвилями. Кулеметні колі... Шарпаючи цілину, піднімали куряву. Шкоди вони не завдавали. Відповідь кулеметника Грабика була промовистішою. Ворожа лава враз поріділа, та ні кулемет, ні рясний вогонь рушниць не зупинили завзятих кацапчуків. Повстанська лінія захиталася. Підполковник Коноплянко, який буквально перед боєм приєднався до повстанців, ледь опанував козаків, які вже думали про відступ. З другою і третьою чотами підполковник кинувся в контратаку. Та козаки, як видно, не дуже вірили у перемогу над значно чисельнішим ворогом і з більшою радістю виконали б наказ відступити. Настала драматична хвилина. Козаки все ж почали завертати. Коноплянку з усіх сил намагався стримати їх, та він ще не здобув достатнього авторитету у лісовиків. На щастя, Коноплянко побачив, що орел на чолі чоти випірнув з балки і ось-ось вдарить у тил червоних. Впевненість підполковника врешті передалася повстанцям. На чолі першої чоти добірних козаків отаман хижим птахом налетів на червоних. Ті збагнули, що їх атакують, лише коли козацькі шаблі збили скони коней кілька вершників.